Szervusztok, kedves hallgatók, a Meti Hathor Podcast 212. Őfelsége GDPR-ja. Adását halljátok, én Szedlák vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Nagyon álmos vagyok, mert nemrég tértem vissza a Siófokról, a, a Media Hungary 2018 konferenciáról, ahol sokat dolgoztam, este sokat buliztam, és ezért keveset aludtam, és úgy dolgoztam sokat. De majd mesélek róla. De az még odébb van, Ja nem, tehát azt azért el akartam mondani, hogy de ez azért egy napja volt. Tehát az van, hogy az én koromban az ember már nem csak másnapos, hanem harmadnapos is, ilyen fáradtsági értelemben is, mert igazán nem voltam másnapos. De a három óra alvás, az másnap nem segített a, a felépülésben, és ma már a harmadnap van, és még mindig nagyon rogyant vagyok. Erre kell, majd rájönni egyszer csak egy hétvégének, az, az mindig működik egy kicsit. Családi utazás lesz ebben a hétvégében. Nagyon meg lennék döbbenve, hogyha a nagy kialvásokról szólna. Az Le ki kell adni a parancsot, hogy gyerekek, halkan sikítsatok a valánnál, mert apa alszik. Így, így, pontosan. Ez a terv. E, na jó, de hogy nem is ez az, amiről igazán és elsősorban beszélni akarunk, mert hogy én csak egy konferencián voltam, de viszont te egy egész hetet töltöttél Londonban. Hát az a jét az öt nap, amit ha mindent levonunk belőle, akkor négy, de, de megállítettem a, hát most már lassan, ami volt a Meti van szokásosnak elő tekintető londoni utamat. Úgy is, mint most volt a boring konferenciám, én mindig elmondom, hogy ez a világ legjobb dolga. Erről már a húzamosabb idején próbálok embereket meggyőzni eddig. Azt hiszem, hogy egy valakit sikerült elcipelni rá, tehát, hogy nem vagyok túlzottan hatékony. Mindenesetre ez tényleg a világ legjobb dolga. Itt uh, mindenféle, amúgy is érdekes emberek beszélnek a hülyek kis hobbijaikról. Uh, majd délben megiszunk söröket, majd délután folytatódik mindez. Uh, és vannak még olyan állandó programpontok, mint például megpróbálnak a második szünetben valamilyen uh, társasjátékot felvinni úgy a színpadra, hogy, hogy az az egész csapat játszak, ott van konferencia részvőként az a 400 ember. Uh, idén ez például nem annyira sikerült. Tavaly, amikor már, uh, már minden 400 ember szur szurkolt annak, hogy lassan 10 perce menő, uh, Snakes and Leathers játék az érjen véget, az például sokkal közösségi bélmény volt. Vagy amikor uh, felállította a szervező meg konferenci James Ward a teljes csapatot, hogy most uh, kikicsodát fognak játszani, az, az lecsapkodjuk a az hogyha ha feltesszük a kérdést, hogy szakállas, és az a válasz rá, hogy nem, akkor, a, akkor nem szakállasak leültek. De így is a végén maradt három darab ember, úgyhogy ki kellett sorson az egy darab játékot. De az, az pedig mókás nap volt. Ez Ezt csak, az hogy van az a, a, a déli része? Arra lennél kíváncsi, amikor kimennek az emberek sört inni, gondolom, közeli kocsmákba, hogy mindenki a saját ismerősével megy, vagy természetszerűleg mindenki, tehát így, így születnek ilyen korábban nem létező csoportok. Ez egyáltalán nem ilyen korábban, tehát egyáltalán nem mixeli az embereket, egyáltalán nem szervez afterpartit. Nekünk most volt kettő, kettő új ismerős, az egyiket Tamás barátom ismerte korábban egy másik konferenciáról, a másik az pedig Gáspának volt egy kollégája velük ittunk a konferencia után, meg egyikük elebédeltünk is együtt a parkban, de ugyanúgy nem az a fajta hely, ahol, ahol bárki meg akarna bárkivel, nem bárkivel ismerkedni, bárkit ismertetni bárkivel. Tehát az össz, a konferenciaságnak az összes ilyen külsősége az teljesen hiányzik. A regisztrációt szevasztok, lehúzunk egy lapról, üljetek le valahol. Nincsen reggel, nincsen kávé, nincsen fehér, nincsen semmi. Fehéring az az üzleti konferenciákon sem nagyon van egyébként, sokkal inkább a világos kék az, ami az egyenöltözetnek számít, vagy a business elnek számít manapság. Egyszer elmentem az egy imani szimpóziumot, arra mai napig emlékszem, hogy zölding volt rajtam, és mindenki más fehérben volt de tekintetében ja, az, az utolsó kerekasztalban emberek üvöltő vitatkoztak egymással arra, hogy 51 százalék vagy 50 valami, ezért végül is éreztem magamat a végén. <gül> meg azok biztos ilyen pénzemberek voltak, meg pénzügyi szektorban dolgozók, és hát azok a fehér inget tolják továbbra is, ha csak nem a rózsaszint. Bezzeg, bezzeg ez a médiavilág, hát ez a középkékingek és a farmernadrágok kombóját hordja egy zakóval. És ez már a média vélem egyik sarka, mert az újságíróknál viszont, hogyha azért inkben látod, akkor gyakorta a kérdés, hogy tévében voltál, vagy temetésen. Ja igen, igen, és itt is volt sok újságíró, és ők valóban nem is voltak ilyen csinosan felöltözve. Én magam is próbáltam a kettő közé belőni magamat. De ez mindegy is, mesélj még kérlek szépen a Boring konferenciáról, meg Londonról. Ez, ez megint csodálatos volt. Tényleg azért nehéz átadni, mert, mert a nagyon nagy hülyeségekről szól mindig, hogy azok az igazán emlékezetesek. Uh, idén volt például a, a nyitó előadás, ezt mindig James Ward tartja, aki kitalálta ezt az egészet. Ő egy uh, abba számot dolgozott fel, ami egy viszonylag unalmas uh, napot uh, mesél el, a The Day Before You Came, azt ez a címe. A női narrátor az elmegy munkába, elszív hét darab cigit délután kettőig, hazamegy, olvas, kínait vesz, stb és Vard abba akadt bele, hogy van egy másfél differenciában a leírásban, hogy reggel mennyi idő alatt érbe munkába és este mennyi idő alatt, és hogy erre vannak egyébként különböző megfejtési megoldások az interneten. Nagyjából a, a dal valójában a gyilkosságról szól, a narrátor valójában a gyilkos, esetleg mindenki szellem, ideértve a narrátort is, és nagyon szépen belement az apró résztekbe, és ez, ez az összes elméletet igazából darabokra, kezdve azzal, hogy... Hát jó, mégis azt mondja, hogy másfél óra helyett három órára tért haza, és közben vett kínait. Nézzük meg, hogy akkoriban jellemző volt-e a kínainek a főzése Svédországban. Következő dia egy 1970-valahányas tanulmány arról, hogy a kínai konyha elterjedés a Svédországban nem volt jellemző. Az otthoni mikrosütők aránya Svédországban nem volt jellemző. A meg meg a Svédországban a speciál igen, mert a 60-as években jöttek oda. És ez a, az abszolút szőrszálasokatásnak egy ilyen tökéletes példája volt. Nagyon nagyon bókás volt az egész. Aztán persze volt olyan előadás, ami arról szólt, hogy egy, egy olyan lépcsőházba, ahová az előadó tévedésből ment be, mert pont nagyon-nagyon jó volt, mint a saját és azt hiszem egy -e hamarabb, így a kulcsa is. Ott milyen statisztikát lehet big data módszerekkel építeni a különböző láptörlőkből. Ajtó felé néz, nem ajtó felé néz, szöveges, szövegtelen, grafikus, grafikátlan. Ehhez a dataset egyébként fent van már az interneten, tehát ha valaki bele szeretne nézni, akkor majd lesz az adásnapra, előbb-utóbb link is hozzá. Hú, mi volt még? Volt nagyon jó záró előadás Peter York nevű amerikai, amerikai angol egyértelműen felső ebből. Nagyon úgy beszélő, nagyon a saját státuszával tisztelevő csából beszélt arra, hogy, hogy, hogy milyen így szégyelni gyűjtőnek lenni hihetlen önidóniával, és olyan kitételekkel, hogy hát mert ezt mindenki tudja, hogy az ember egyszer költözik egy picit jobb helyre, akkor az első dolog, hogy a a minőségi fémet az magával viszi a lakásba, hiszen a többiek, akik majd utána jönnek, az úgyis úgy ki akarják munkát fejezni, és kidobják az Edvárt ajtókat. Nekem az egyik tárlóban van egy teljes Edvárt ajtóm. És úgyhogy sosem mutatott tulajdonképpen semmit, vagy nagyon keveset. Amit láttunk, azok be voltak csomagolva, és ilyen lezárt, soha ki nem nyitott dobozokban álltak ott a szarjai. És mindeközben mondta azt, hogy hát ez tulajdonképpen bárki teszek, és haszta hozzá a brit tabloid sajtos linkeket, hogy valami kis falu, valami ilyen ez családi házában, a gyűjtőgető ráborult, hogy gyűjteménye meghalt. Markolóval szabadították ki a halott gyűjtőgetőt, stb. stb. Tehát, hogy emellett meg az illusztrációs anyának a másik fele, az meg ez a, a Discovery History Channel-es vonala volt ennek a gyűjtögetésnek, Tök szórakoztatót tudott beszélni. Hú, és gondolkodom, mi volt még, amit így érdemes elmesélni. Igazából lekülnöm a hétvégén a mit hallottam. Mindig így ember rámlik, nagyon sok, nagyon fura téma, és utána egyszer csak elkezd összerakodni, hogy ez ebből mi az, ami megmarad, mi az, ami találhat és sörök mellett, mi az, amiből esetleg cikk lesz. Az egyébként most már látszik, hogy cikk egyébként egy témában lesz, az nem boring, hanem betévedtem előtte pénteken a Fashion and, Design, Fashion, Fashion and Textile Múzeumban, ahol a, a Polónak a kultúrtörténetéből volt egy kiállítás. Nagyjából attal a pillanattal, hogy, hogy amerikai egyetemek és a hadsereg kitalálta azt, hogy, hogy primitív egyszerűen aláöltözett, egészen odáig hogy, hogy ez felment a High fashion is, és, és hol, hol Gucci, hol Vivienne Westwood, hol valami ellenti tiltakozó, mert egyszerűen poló ként jelent meg a sajtóban, meg a, a divat sajtóban, piszaki érdekes dolog volt. A teljes múzeumot elfoglalt egyébként, vagy három termen keresztül ment, meg volt hozzá még egy fotókiállítás. Ha csak ezt látom, már megérte volna elmenni. És mit láttam még a Boren konferencián és a divat kiállításon kívül? Ja, hát kérlek csatahajót. Hú, milyen csatahajót? Ott, ott parkol a His Majesty's Belfast nevű, húha, már kiavítottak, hogy ügyeségítettem a rakaszban, de nem emlékszem pontosan, azt hiszem, osztályú cirkálója, ami 71 óta múzeumhajóként funkcionál, addig, addig a világháborúban lövöldözött, meg, meg járt Koreában, és ott bombázott mindenféle partiállásokat. Ez egy... <tosz> már bocsánat, én is hadd szóljak bele, de hát... Igen. Szerintem bombázni nem tudott parti állásokat, mert ahhozzá a levegőbe kellett volna emelkedni, ami egy ekkora hajótól mindenképpen nem elvárható teljesítmény. Egyrészt látta az Avengers-t, másrészt teljesen jogos. <gül> Na jó, de szóval, tehát úgy lőtte, ágyúszta ágyusz, a partot. Ágyúszta, ez az. Ö, ezek nem kis jószágok ám, kell Az utolsó három négy órát a hajóról való leterelésen, le, megtöltöttem. töltöttem. Eleve úgy van megcsinálva teljes teljes útvonal, hogy, hogy mi véletlenül se gyorsan megszakni róla. Tehát igen, még menjünk le még egyszer a, a motortérbe, hogy megnézzük a hajót, mert igen, ja, igen. Ha az ember ha szeretne egy a amúgy kívülről a tűnő hajón, akkor sem árt, hogy egy 160-as ember. Viszonylag zsúfoltak ezek a jószágok. Meg be lehet mászni izébe ágy az egy elég szexi dolog. Mondjuk azt nem hogy bent hogy nem őrültek meg, amikor az ágyútorony három ágyúja darabonként percenként azt hiszem 8-at lőtt, tehát akkor lehet, hogy hogy füst volt és büdös és hangos az egész. Ilyen tornyból van, azt hiszem, hogy három meg... Igen? Hogy egy, egy ágyú lőtt volna a percenként 8-at. Az... Igen, mert három, három ágyúval percenként 8 lőni, ez nem egy nagy mágia. Hát egy ágyúval percenként 8 lőni, az viszont már ilyen, az ilyen gépágyú kategória. Nem akarnék beleakadni az adatokba, de ugye az azt jelenti, ja percenként, tehát nem másodpercenként, hanem percenként, tehát mondjuk mit tudom én, ha, hat, hét, hét másodpercenként egy lövés. Jó, mm -hmm. oké, okay, azt úgy megvettem. Azt úgy el tudom képzelni. Nyilván nem kézzel töltötték ezeket az ágyukat, mert azért úgy nagyon nehéz hét másodpercenként beemelni, rázárni a reteszt. Ö, meg fogjuk nézni egyébként. Adásnaplóban ígérek pontosabb számokat. Továbbá nem fogok számokat mondani az átrelevő részében a biztonság kedvéért. Ah nem, de figyelj, nem, szerintem ezt jól mondtad. Csak ugye el kellett gondolkodnom, hogy az a percenként nyolc lövés az sok a más az percenként A másodpercenként az sok lenne. Igen. Ö, légvidelem van rajta, ami talán tudott ennyit lőni, de, de a fenet tudja a fejből forszak azok, mennyit lőnek. Azok biztos lőnek ennyit, vagy inkább többet. Na de... Szinte mindegy, és iszonyatosan szexi vas, egyébként, még úgy is, hogy, hogy vannak dolgok, amiket már leszereltek róla, mert a világháború után nem volt túlzottan ez szükség rá. Teljes torpedófedélyezedet befalaszták, hogy inkább legyen hely, mint hogy a, a torpedókat dobálja még ki. Ugyanígy azt, ami akkor már két fedelő repülőgépeket sem tudott indítani, még volt neki kettő eredetileg, hogy ki lehessen küldeni előre célkijelölőnek. De hát még így is egy nagyon nagy, nagyon szép, nagyon vas dolog. Az uh -huh. érdekes, hogy egy párhuzamos műsortárs, egy műsortársunk, mondjuk így, az szintén ezekben a napokban találkozott egy rendkívül nagy hadivassal, és ezt el is mondom, mert amúgy is érdemes említésre, Magyarorsi Csaba az idősebb youtuberek közül való, és igen népszerű a csatornája. Ő ugye napi vlogot csinál, és időről időre mindenféle szponzorok segítségével utazásokra megy. Most éppen USA-ban utazott 13 napot, ha jól emlékszem, mégpedig a nyugati parton, ha jól hiszem, akkor San Francisco-ból indult, és lasragas végezte, vagy végezték, mert a Robi nevű operatőr haverjával mentek ketten. És azt akarom egyrészt mondani, mielőtt belevágnék a ide tartozó szexi nagyvas történetbe, hogy ha valaki úgy általában nem is szokta nézni, akkor ezt az Usánka munka címen, vagy nem, valódi címen futó részét a sorozatnak, tehát az USA utazás napi vlogját, az nagyon-nagyon jó szívvel ajánlom megnézősre, mert részben vizuálisan igazán profi és kreatív munka, részben meg mégiscsak egy vlog, de ne a, a reggeli rutinját 20 percben ecsetelő, helyes csajokra kell gondolni, vagy ne arra gondoljatok, amikor erről beszélek, hanem egy olyan, mint egy utifilm, eh, tulajdonképpen jó szívvel teszem oda eh, a természetesen most felidézni képtelen vagyok nevű este, eh, András és Cseke Eszter, nem Takács András és ez Cseke Eszter, vagy Estakács, Takács András és Cseke Estre. Az On the beszélsz? Az On the Spot címűsor, igen, igen, köszönöm szépen, ami ugyen eh, hát hogy mondjam, csak mögöttes koncepcióban, filozófiában, elgondolkodásban azért messze nagyobb, viszont a Magyar meg kifejezetten szórakoztató, tök jó látásmóddal gyárkál, és nem csak egy ilyen lefilmezzük, amit látunk, típusú útip film, hanem, hanem valóban képet ad, valóban benyomásokat tud átadni. Na mindegy, szóval, hogy nagyon jó, érdemes megnézni, 12 epizódról beszélünk. De, de hogy miért is említem, egyrészt megnézték Ronald Reagan múzeumát, vagy az, igen azt hiszem, hogy ez egy Ronald Reagan múzeum, ahol egyebek mellett a, az Air Force One is ki van az akkori Air Force One, amivel Reagan közlekedett, és oda be lehet menni, és akkor megmutatták belőről. Nagyon érdekes, hogy miket lehet látni, meg például, hogy megtudhatjuk belőle, hogy a, az Air Force One régen on idejében mindig volt egy csoki torta egy friss csoki torta minden utazáson volt, és ennek az volt a funkciója. Sokan utaztak ezzel a géppel mindig, és szinte mindig volt valakinek születésnapja. És hogyha volt születésnapját a repülőn ünnepelte valaki, akkor annak régen elnök személyesen adott egy csoki tortát, és aztán együtt ették meg. Na, ilyen jellegű adatok is kiderülnek az egyébként megnézhető Air Force One-ról, meg ott ki van állt, a Marine One és meg a, az óvális irodának a pontos másolata. Jó, érdekes. Na de, aztán a, az út egy későbbi pontján egy anyahajóra jutnak ők fel, illetve hát egy látogatható anyahajón járkálnak, azt most nem fogom felidézni, hogy, hogy mi a neve annak, a, tehát hogy melyik anyahajóról beszélünk. Egy repülőgép anyahajó, és azért is jutott eszembe, mert azt mondtad, hogy hát elég szűkösen lehet csak el lenni az HMS Belfast belsejében. Ez az anyahajó, ez nem egészen ezt sugarja. Természetesen a legénységi kabinok azért itt sem minősülnek táncteremnek, de amikor a látogatók bemennek a, arra a fedélzet alatti első szintre, ami a repülők tárolására szolgált, az egy ilyen, nem tudom, 15 focipályányi. Olyan, olyan mint egy nagyon tágas teremgarázs, aminek nem látsz el a végéig, és nem szakítják meg közben ilyen oszlopok, meg ilyesmi. Ez az rohadt nagy. És egyáltalán az egész hajó, ahogy így fölnézel rá, az valami, lenyűgözően hatalmas és nagy. Jó, mondjuk ezek hárommal nagyobb hajók, vagy négyjel. Hát igen. Egyébként közben megnéztem, ágyunként ideális körülmények között 8 darabot lehetett lőni, kézzel töltötték, és az ellátó cucos hozzá, az 32 lövedéket és 32 adagkorditot tudott felemelni, uh -huh. szintén percenként, és ez onnan lehet tudni, hogy a Wikipedia linkeli a vonatkozó Hatincses Mark 23-as fegyvereknek a 1937-es kezelési könyvét beszkenelve. Értem. Akkor ezt körülbelül úgy kell elképzelni, mint a forma 1-es kerékcserét, nem? Hogy több csapat van, biztos, hogy nem egy, egy, egy töltő csapat van, aki 8 vagy 7 másodpercenként be tud tolni egy-egy ágyú De Heten, 7 vagy 8-an voltak abban a nagyjából félszabályi méretű Túzba bezárva harc esetén, uh -huh. ahol egyébként a, a három darab mizének, ágyúnak a feneke is ott található, és még másik, azt hiszem 20 és 40 közé eső ember dolgozott a kezükkel, tehát mozgatták a tornyot. A csajónak itt tök más részén volt a célzás, meg ott volt érőhatnagy mechanikus számítógép, ami a, a, a számítást végezte, mert nem volt mindegy, hogy milyen volt kint az időjárás, a páratartalom, hogy állt az ágyú, a mennyire hullámoztak, és hányszor lőttek már korábban vele. Ez mindig egyébként engem. Végtelen csodáltal töltel, amikor, amikor abba belegondolok, hogy olyan bonyolult dolgokat, mint előelemképzés és a célszámítás, ezt mechanikus számológépekkel csinálták emberek. és akkor, Tehát, hogy ott a fogaskerekek tekergetése végül valahogy kiadott egy számot, és abból igazság lett. Igen, és voltak a, a cserélhető elemek. A Józsi, rakjuk fel a... Most már nyolcat lőttünk vele, kicsit által melegedett a csőlemeszt, mert most minden tízedességgel változni fog valahol. Ó, uh, igen. Hát ez olyan emberfelettinek hangzik, mind a, a mechanika megtervezése és elképzelése, mind a kezelése. Tehát semmiképpen nem az azt tudsz, hogy beírok az Excelbe két számot, de nem is kell beírnom, mert továbbítja oda az IoT szenzor, és csak így kiírja a koordinátákat. Ki, mi, miért írnál ki? Egyből betáplálja az automata ágyúrendszerbe. Igen, ne felejtsük, hogy szuboptimális esetben közben még lőnek rád a tengeren. Igen. Én összeszedtem egy új rémálomnak valót amúgy. Nem az, hogy ebben a dobozban ülsz és lőnek rád, és te az ágyúval, mert a lófasz, tehát ez, ez ahogy is mondjam, a munkának valószínűleg a része. A business az usual. Része. Igen. Igen. Viszont a hajó oldal felához nagyon közel ott volt a hajó fogorvosának a műtője. Most <laughs> hullázó tengeren csatában fogad húzni. <laughs> De ugye azért nem gondolod teljesen komolyan, hogy csatában is rendelt a fogász. Hát a másikra az lehet még, hogy felment a fedélzetre, és szikével dobálta a jövő németeket, de... Hát, vagy esetleg olvasott egy rejtőregényt addig, ott az ő kis szobácskájában, és minden ilyen retcsen, és egy kicsit összerezzent, és egyre fehérebb arccal várta alát. A fenét, egyébként biztos nem, hanem simán az arcára tette a, a érzéstelenítő maszkot, és nagyon röhögött. Ezt csátkézat tudjuk, hogy nem jó ötlet. Később családi problémák lehetnek belőle. Igen, mit tagadás. Na értem, szóval, hogy, hogy lenyűgöző volt egy anyahajón, vagy ne, bocsát, anyahajón, de hogy anyahajón, egy csatahajón, más kell. Igen, igen, jó volt, hát aki Londonba jár, az ott folyamatosan ott van kikötve, tehát csak fel kell menni és megnézni nagyon tanulságos dolog. Azért azt gondolnám, hogy aki mondjuk a feleségével utazik Londonba, az ne próbálja meg rábeszélni, az azt ugye? hogy ő is tartson vele, mert lehet, hogy nem élvezni annyira. Minus most akkor vegyük le erről a gendert, hiszt itt, hogy de vannak olyan csajok, akiket érdekel ők menjenek, nézzék meg. Ez a többségre valószínűleg igaz, amit mondtál. Ugye? Hát, hát, hát gondolkodom, mi van a környéken. Ott van a másik old, Tower. Ott van, ahol még sosem jártam. Meg ott van, azon a környéken van, én úgy emlékszem, régebbi utazásaimból a Design Múzeum, a, mégpedig talán a Porsche Design Múzeum. Az ott van azon, a, tehát ott lehet sétálni a, a Belfasttól. És akkor... Hm. Hát egyébként a Fashion Múzeumtól sincsen messze, de azt amúgy is meg kell látogatni, hogyha ilyen pazar dolgok vannak, mint a pólóki uh -huh. Hát mit a gadás? Nehéz unatkozni, na. Szóval azt mondod, jó volt Londonban? Aha. Hát ennek igazán nagyon örülök. És a végén persze találtunk egy kocsmát, ami előtt már koszorús költőt is próbáltak megölni, szóval <gül> kult kultúrálisan minden sarka volt a, a London elménynek. Jól van. Akkor ez egy ilyen jó előnyaralás volt ezek szerint, egy olyan igazi intellektuális előnyaralás. De tényleg azt akartam még kérdezni, ha már az intellektualitás szó a nyelvem hegyére. Meg is értem kicsit. Csúszott és ki is onna, hogy... Hogy ahogy mit tapasztalsz így a sokadi Boring konferencia látogatás után? Mit, mit, mit rögzít ebből az ember, vagy hát te mit rögzítesz belőle? Nyilván maradnak ilyen társaságban jól mesélhető, könnyed sztorik arról, hogy micsoda marhaságokkal foglalkoznak emberek, és ez mennyire jó, hogy ilyesmikkel foglalkoznak, de marad valami ennél hasznosabb, nem feltétlenül, érted, hogy mondom. Szóval hogy valami, ami úgy mélyebben beépül, vagy Azóta jön az egyik ott talált előadótól két könyv a brutalizmussal, Meg kell néznem, hogy az, a, az új Peter York könyv, amit éppen most Kickstarter-ez, illetve hát Unbound-oz valójában, az, az miről fog szólni és be lehet -e már szerezni. És ezek csak olyan dolgok, aminek utána kell olvasnom, mert most szembe jöttek ezek az arcok. Tehát, hogy igen, tágítani itt a horizonton, meg, meg jönnek be olyan új, új emberek, akiknek a munkásságával majd később valamit lehet kezdeni. Nekem mindig úgy tűnt, hogy ez egy ilyen, ilyen, ilyen intellektuális cukorka volt. Szóval valahova azért megy be az ember, mert egy kis cukorkát szeretne elrákcsálni, ami, aminek az egyetlen funkciója, hogy a pillanatnyi öröm-hormon egy kicsit megemelje, de nem, érted, nem, lesz, nem lesz tőle jobb kutató, vagy jobb újságíró, vagy nem tudom, hanem csak hanem ilyen inspirációt talán, vagy, vagy e félét. Szerintem meg pont hogy de. Tehát, hogy ö... Nem nagyon, szeretem, még nem hiszek az lézer, lézerfókuszú dolgokban, mert abba könnyű bele, bele, nem belefásolni, hanem bele szakbarbárulni. Igen. És minden, ami úgy tud nyitni a, az embernek a saját látóterén, hogy közben nem egy ilyen TED jellegű, szavasztok, ez vagyok én, és az én márkámat jöttem biten 18 percbe rendezvény, az, az ebben segít. Aha, szóval azt mondod, hogy... Hogy a jellem palírozásáért is felelőssé tehető a Boring konferencia? Hát, vagy legalábbis lesz mit olvasnom? Az a kettő nem ugyanaz, de értem, hogy mit mondasz. Hát szerintem ez alapvetően tudás alapú, csak nem, nem, nem úgy tudás alapú, ahogy a. Hm, nem jó szar a corporate, de mindegy, hogy a corporate konferencia átadás működik. E, azt, ezt nagyon érteni vélem, amit mondasz. Ez egyszerűen egy ilyen, egy ilyen megküzdési stratégiák számát bővíti, vagy szóval a, a szemléletmódot tudja, tudja tágítani, azt mondtad is, nem? Tehát hogyha, olyan, tehát, hogyha látsz embereket, akik egy, mondjuk, hogy nem létező problémát oldanak meg rendkívül kreatívan és végtelen lelkesedéssel, akkor, akkor abból egy, tehát azt egyébként tudod kamatoztatni olyan helyzetekben, amikor egy létező problémát oldasz meg, és hasonlóan elhivatott hozzáállás, vagy, vagy dobozon kívüli gondolkodás kell hozzá. Plus ad egyfajta mintát, nagyon, nagyon kevés ön dolgot tudok itt ami tényleg tisztán lárpurlár. Aha. És amúgy tökéletesen szükség lenne rá. Igen, a lárpurlár az egy, az egy nagyon fontos eleme lenne az életünknek, és tényleg eléggé ki, kihagyjuk belőle. Szóval csak úgy állj meg és csinálj valamit, vagy ne csinálj, vagy nézzél, csak állj meg a Balaton parton és nézd a vizet. Na, most azért is jut eszembe a példa, hiszen én töltöttem a keddet meg a szerdát, és ott egyébként ez egy lehetőség volt, hogy az ember kisétál a Balaton partra, és hm, csak nézi a vizet, vagy nézi a nádast, és ö, viszonylag kevesen tették meg, de aki megtette, az mind készített róla egy Instagram sztorit. Hmm. Abban nincsen feltétlenül baj, mert egyébként azért közben nyilván hatott is a, a nádnézés, meg mindenki azt írta az Insta fotó alá, hogy hogy mennyire végtelenül kitisztítja és kiüresíti az agyát, és megnyugtatja azt, hogy ott lehet. De azért, érted, még nem. Mindfulness, Slow, Buda, slow Balaton, Magyar Instagram közösség, hashtag. É, igen, így. Bár eh, muszáj vagyok egy kicsi zárójelet nyitni, de, de csak a mindfulness-ről jut eszem, hogy arról az egy ilyen, hát milyen irányzatnak nevezni, tréning irányzat, vagy egy ilyen, hmm, pszichológiai alapokon és védikus, védikus tanok mentén szerveződő ilyen megküzdési stratégia együttes, mondjuk. Ne? Hát. Nem tudom, a szlót még tudtam definiálni, a mindfulnessnél én bedobtam a gyeplőt. Valami ilyesmi, amit mondtam, és, a, és a, az Indexen jött róla egy hosszú cikk, ami hosszan taglalt, hogy a mindfulness azért az leginkább valami veszélyes korságnak tűnik, ami, ami Sokat nem segít, viszont ö, arra fogékony embereket beletaszíthat a teljes megőrülésbe. Ez tényleg hosszan fejtegette. És pont miután olvastam ezt a cikket, rákét napra voltam egy olyan, ö, hát nevezük konferenciának helyzetben, ahol egy teremben ült körülbelül 50 coach vagy 40, ilyen coach, trainer, ennek az egész pszichó személyiség fejlesztés, businessnek a legkiválóbb képviselői. És, és egy ilyen kisebb csapattal ültünk le az egyik ebédló tehát ott ült mondjuk hat ember ebből a világból, és akkor valaki feladta hogy az Indexen olvastátok ezt a mindfulness-t, és az egész aztán mint egy ilyen kis kórus, egy ilyen kis zümögő kórus, hogy haj, hát ezek tehát, fú, te ennyire nagy fassága, tényleg már, na. Szóval, hogy én csak ott néztem, mert én elolvastam a cikket, és abból nekem az jött le, hogy hát ezt úgy értem, hogy mit mond az újságíró, lehet, hogy igaza van, lehet, hogy érdekes lenne a másik oldalt is hallani, de a fene tudja. Tehát úgy nem tűnt teljes kamunak az, amit olvastam ott. És akkor volt egy csapat, akinek ez nyilván a, a fegyvertárának a fontos eleme a mindfulness, és olyan magától értetődő, hát már-már pökhendi lenéző elutasítással mondták, hogy mekkora baromságot írt az újságíró, hogy nekem egy kicsit gyanús lett, hogy esetleg igaza volt az újságírónak mégiscsak, mert annyira olyan magától érthető. Tehát körülbelül olyan volt, mintha egy egy, egy is vasárnap délutánon, vagy vasárnap délután ülnék, és, és valaki megemlíteni azt a cikket, ahol Isten létezésén lamentál a szerző. És az, oh, hello. Van egy jó hírem, hogy ezek, ezek megmaradnak. Ez egy negyedik kiállításhoz kapcsolódik, azt nem is meséltem, mert rosszul lett volna meg, igazából az ilyen végig sétálsz nem sok elmesélné valóban benne. Azon túl, hogyha valamik, valakinek szembe jön még, bár most zárták be a Viktorian Albertbe, de még biztos megy tovább, akkor nézze meg. Ez a nagy utasszállító hajók koráról szólt, és hogy milyen luxus lehetett ott előállítani, viszonylag sok eredeti darabbal. És az egyik tárlóban voltak menükártyák. És nagyon szépen nyomott Art Deco menükártya, nem tudom melyik utasszállítónak, vagy az Ile de france vagy, vagy valamelyik francia utasszállítónak a kutya menüjéről. <gül> <gül> és a hatodik fogás az vegetáriánus kutya menü volt. <gül> 1920-30-ból csendesen katze tovább sétáltam, megnézve azt a gyémáti tiarát inkább, amit nem tudom, kinek a kettő darab szobála a menekített hajóról. Ó, Istenem. Értem, bár azért ez, amit mesélsz ez a boring konferenciának is remek témája lehetne, mert ez annyira, annyira abszurd. Az, hogy egyszer Facebookon szembe egy egy vitaszála a vegán macskákról. Jézus. És, és több, többen állították, hogy az ő macskák már nagyon vega. Sokkal többet mozog azóta a kertben, amire valaki a végén így benyogta, hogy igen, vadászik. Igen, pontosan egeret keres esetleg egy húsmentes egeret, mert azt, na mindig, ó, bocsánat. Az összes vegán macskától elnézést kérek, nyilván sokkal sejmesebb a szőrük nekik is, nagy a gazdájuk nekik is, amióta ezt csinálják. És amióta nem beszélnek a döglött rígókról, azóta a is kiegyensúlyozottabb. Na hát figyelj, ehhez képest azért a média Hungary 2018, az, az egy egészen másik, másik polca az élet nagy szekrény sorának. Ott nem, tehát a mindfulness nagyon messziről van csak jelen, vagy nagyon kicsi pillanatokra csak fel a fejét, de a maga módján azért ebben is vannak ilyen szerethető elemek. Illetve hát én nagyon szeretek ott lenni az, aki ismeri a pályámat vagy mimet, az tudja, hogy sok éve dolgozom ott, és mindig vezetek kerekasztalokat, meg tartok előadásokat, és ilyen, nem tudom, fél, Félben fettesként mozgok ezen a konferencián. Egyébként ez egy ilyen 2500, látogatónak szóló gigantikus konferencia 600 előadással, és mindenféle híres emberrel. És hogy, de hogy ezt a bizonyos, hogy mi az, amit szeretek benne igazán, arra most jöttem rá idén. Minden este ez egy kétnapos konferencia ott alvos természetesen, és minden este van egy buli, ahol valami menő zenekar tart egy koncertet. Először, aztán pedig kevésbé menő, ám nagyon profi zenekarok és dj csinálnak retro diskot. És hát olyasmire kell gondolni, hogy hol vel well hello, hol meg halott pénz játszik, tehát tényleg ilyen állistás Most egy AA állistás volt a fellépő, Szikora Robert és az Ergo. És hát azért mondjuk ugye előtte úgy gondoltam, hogy így, tehát délután, amikor beszélgettem másokkal, és erről beszélgettünk, hogy ez, ezzel most egy kicsit elvetette a súlyukat a főszervező, tehát ez, ez túl punk, ez még ennek a társaságnak is túl punk, vagy hát szóval ez már annyira gáz, hogy, hogy ez már nem lehet jó. És hát az van, hogy ugyan nem voltam ott a koncerten végig, hanem az új, a terem mellett van egy kert, és oda járnak ki az emberek, inkább beszélgetni, meg inni, akik nem kíváncsiak a koncertre, és én is ott voltam. De ugye egy-két szám erejéig benéztem, és hát azon túl, hogy a tömeg tombolt, azon túl a 64. szikor a Robi bácsi, Színes szemüvegekben és elképesztő kanári göncökben egy nagy sót csinált, ami, amit így kajáltak az emberek. És szerencsére elég rövid volt ahhoz, hogy, hogy ne kezdjen el nagyon kínos lenni, de, de úgy, ahogy működött, majd ezután megkezdődött egy ilyen, lényegében egy esküvői zenekarnak a koncertje, akik viszont mindent tökéletesen tudtak átozzáig játszani, de valóban, tehát e, vémotoroktól páig mindenkinek ment egyet -egy száma valamint el tudták énekelni egészen meggyőző módon a Bohemian Rhapsody-t, a pedig az nehéz. Na és ez, ezt a koncertet nézve, meg aztán utána a retro diszkóban nézdve az embereket, hogy hogy táncolnak, jutottam arra a felismerésre, hogy ez egy ilyen a marketing és média szakmának egy safe space-e. Ugyanis ez ugye, ez azért elég cikki hangzik, ugye? Tehát, hogyha egy kultúrsznopként tekintesz rá erre, retro diszkó, lehet, hogy körközepén állok Edda, is volt erre, nem emlékszem, vagy nem tudom. Szóval ez azért cikinek hangzik. És nyilván ezek az emberek, amikor a pesti éjszakában járnak, és valami, valami csodálatos jazzmetált hallgatnak, akkor így meg is jegyzik, hogy na hát, az barátom azért ez nem Edda. De ott mindenki teljes szabadsággal, felszabadultan üvöltötte együtt ezeket a dalokat a zenekarra. Táncolt egymással a kicsi és nagy részeg marketing fogdosta, a nem kevésbé részeg marketing asszisztenseket is viszont. És az egész valahogy olyan, olyan bensőségesen félelemmentes volt. Csak egy zárójelet szúrnék be ide, tehát hogy a Safe space ugyanabban a mondatban használni, mint a alkalmazottak főnökös példát elsütni. Igen, miközben mondtam azt a részét, rájöttem, hogy azt a részét ki is hagyhattam volna, és akkor... Ebben a formában, hogy is mondjam, nem komilfó. Kevésbé zavarja meg a, a kontextus harmóniáját, most akkor ezt felejtsük el, mert nem erről a részéről akartam beszélni, nyilván ezek a részek azért lehetnek gázosak is, bár nem valójában... Szóval pont, hogy nem láttam ilyesmit, pont nem láttam azt, hogy valaki olyan kényelmetlen érezte volna magát, hogy szabódott volna. Nyilván... Annyira amennyire diszkóban mindig van az, hogy vannak részek táncosok, és vannak ezeknek a, a nyomulását kevésbé jól viselő másik táncosok, vagy ott tartózkodunk. Ugyan egyébként ennek a, a konferenciának ezt sosem tudtam felmérni. Média hangerén nem is voltam. A korfája az hogyan néz ki? Hát igazából a, a balatoni hajó tulajdonosok vannak többségben, vagy a, az internet korának az emberei? Hát a. A Vanabí Balatoni hajó tulajdonosok vannak többségben, tehát azok a 25 és mondjuk 30 sok közötti emberek, akik, akik szívesen lennének hajó tulajdonosok a Balaton, de még nem azok. Középvezetők, menedzserek, már sokan szeniorok, néhányan juniorok, Sokan vannak, akik oda tanulni jönnek valóban, vagy legalábbis inspirációt szerezni egy adott témában, meg egy csomó olyan témában, amire nem is gondoltak volna. És azon túl természetesen ott vannak az ügynökségek vezetői, a, a nagy média konglomerá... Hogy, hűha, ezt a szót nehéz lesz ki konglomerátumok vezetői is, tehát ott vannak a, a tévék, meg a kiadók, a nagy reklámügynökségek vezetője, akiknek az már deresedik a, a haja, és van, van vitorlása, de a többség az inkább ez a fiatal és még, még harapni vágyó szakember. Úgyhogy, úgyhogy nálam sajnos fiatalabbak többnyire az ott tartózkodók, sőt már már bele, -bele abba a helyzetbe, hogy a hostelszek, akik kínálják a repi piát, meg a repi üdítőket, azok már nem, nem tegeznek vissza. Nagy... Ami nem tetszik elnek, nincsen gond. Hát, de van azért, de na mindegy. És, szóval ez jó volt, jó volt nézni, ahogy, ahogy kritikátlanul már már vonatoznak kínos számokra nagy felszabadult boldogságban komoly marketingesek és médiaszakemberek, és szociológusok és reklámosok. De azért történt néhány előadás is, meg a, szóval volt, voltak jó dolgok. Egyrészt azt, azt szerintem érdekes, hogy például a mesterséges intelligencia egy fél napot elfoglalta a, a programban az egyik teremben. Tehát, hogy ez nagyon, nagyon komoly téma kezd lenni a médiában és a média környékén is az emmi. Az, hogy az influencerekről is sok szó esett, azt gondolom senkit nem lett meg, de mondjuk most, mintha az lett volna a fókusz, egyre többen beszéltek arról, hogy az influencerek, ami a youtubernek a mai kódneve, szóval, hogy, hogy elkezdtek megjelenni az idősebb influencerek is. Már nem csak a 20 éves korosztálynak illendő tartalmat gyártani, hanem jönnek a, a mi, mi korosztályunknak is szórakoztató tartalmat, vagy, vagy okos tartalmat kínáló tartalomelőállítók, és így hát persze a reklámozóknak is egy újabb lehetőség, hogy minket is ezen a csatornán érjenek el. Oh, hát most az ilyenekkel, mint érzelemmarketing, meg reputáció menedzsment, ilyenekkel nem mutatnék senkit, de egy előadásról azért akarok egy picit mesélni, Porkoláb Imre tartotta, aki, egy, aki a Pentagon stratégiai tanácsadója, de a NATO stratégiai tanácsadójaként is sokat dolgozott, amúgy elit katona, harcoló tapasztalatokat is szerzett Afganisztánban és Irakban, és egy ilyen 30-as évei, talán inkább a végén járó, magas, kisportolt, nem túlgyúrt, tehát nem ilyen G.I. Joe jellegű, ember, hanem ez az ilyen, ilyen szálkás, szálkás, magas nagyon-nagyon fes férfi. És ezt mindenkinek el is meséltem, aztán már, mint az összes lánynak, aki vele erről a konferenciáról azóta beszéltem, hogy na, ettől azért hasraestek volna, mert egy ilyen nagyon nyugodt hangú, nagyon okos férfi tartott egy 50 perces előadást. Arról, amiben ilyen mondatokat mondott a, egyébként a vezetés lélektanáról, meg, a, meg a, a katonai tapasztalatok és a vezetés kapcsolatáról szólt az előadás, és ilyen mondatokat mondott, hogy, hogy hát a, a, hogy is volt, a, pozitív, a pozitív deviancia és a negatív deviancia, vagy pozitívan deviáns és negatívan deviancs személyiségek hasznáról és káráról, és akkor mondta, hogy Bert, amikor Irakban azt a parancsot kaptam, hogy ezt a hidat minden körülmények között tartsam, de aztán csak olyan döntést kellett hoznom, hogy azonnal megsemmisítem. Mondta ezt egy konferencián sok zakós és nyakkendős embernek, aki egy kicsit így mindenki így beúzta a a nyakát, és azt mondta, hogy hú, barátom, ezzel a csábbul azért nem szólalkoznék össze sehol, se egy értekezleten, se a kocsmában. Az élményt azt ismerem, a, hát akkor még Zsininének hívták az egyetemet, annak a Kovács, akkor még alazadásét szoktam mindenkinek mesélni, aki a robotharc konferenciának volt az egyik főszervezője. Azóta azt hiszem, hogy oktatási helyettes is még emellett. Uh, nagyon nagy koponya, és uh, ilyen 170-es szélesválló, 175-es szélesválló Afrika vadász uh, küllömű és hangúcsávó, és beestünk a konferenciára, köszönt, minusz 200 méter mélyről jövő a hanggal, és a szervusztok fiúk egyetek pogácsát. <gül> Nehéz volt, nem tisztelegni annak, hogy igen, értettem, vagyunk pogácsát enni. <gül> Majd aztán záró előadásban uh, Krasnagy Csabával, aki meg uh, azt hiszem, hogy a mai napig, elmondták egy órában, hogy és akkor uh, mi volt képek és Google Maps uh, fotók alapján, hol kéne egy aprókat robbantani viszonylag olcsón, hogy tönkre lehessen vágni az egész országot, még az egyik legjobb ilyen Magyarország fenyegetettsége típusú előadás volt. Uh -huh. Tényleg nagyon szórakoztó volt, mert kb. olyan volt, mint a gyorsnak akartam a Die az a része, amikor összetöntik a várost. Ó oh, igen kb. ezt játszották el csak Budapest, és akkor a Bavír Központnál így kell felroboltni nem tudom hány darab mikrosütőt ahhoz, hogy a EMP az elvigye az egész ellátást. Átmenjünk tovább, Ferihegy. <gül> Na jó, hát most már az Isten sem akarja le rólunk azt a bélyeget, hogy fegyvermániás kis karosszékharcosok harcosok vagyunk. Nem fog messze elni, szerintem a valóságtól, aki ezt állítja. De legalábbis azt, azt láttam ott a teremben is, hogy egyrészt a, a pasik tényleg egy ilyen, egy ilyen romantikus, romantikus, intellektuális érzületben ülnek ott, és tényleg kicsit olyan eltátott száján néznek, a csajok pedig abszolút látták a vezérhímet az előadóban, tehát igazán lenyűgözte a közönséget. Ez valahogy azért ez bejön, ez a, ez a tudás. Tehát még akkor is, hogyha tudjuk, hogy mit kell mögé képzelni, és tudjuk, hogy a hogy például őrület, hogy milyen nyelv, nyelvük van, milyen kifejezéseik vannak a katonáknak arra, hogy megöltem, elpusztítottam, nem tudom. Tehát ez amikor hatástalanította az ellenséget, mondta a világ legjobb mesterlövészéről, aki egy fincsávó volt, és nem tudom pontosan a, a sztoriát, de az mindegy, is, csak hogy. Tehát, hogy t -t tudnak úgy beszélni arról a szakmáról, ami arról szól, hogy hogyan öljünk, meg pont megfelelő mennyiségű embert, hogy közben automatika hát van meg. – Közismert, hogy Mészárszégeket Mész sem véletlenül tervezik, úgyhogy nagyon kevés ember lássa az ölést. – Igen. – Hát, hogy mi helyet ezt eléggé onnantól kezdve a PTFS nem belepusztulókat remek menedzsment tanácsadóként lehet alkalmazni, ez egy nagyon amerikai dolog. – Igen. Na jó, úgyhogy eh, nem ezek voltak a, az egyetlen élményeim, amit, amit hazahoztam a, a Media Angerről, de a többi az nagyon szakmai, meg nem is annyira tech, mint inkább, mint inkább média. Okosság. Talán elég, annyit mondok, hogy egyre nagyobb az egyetértés. Vagy én úgy éreztem, hogy van a közhangulatban egy egyre, egyre erősebb ilyen bólogatás, amikor azok a mondatok hangzanak el, hogy azért a hagyományos sajtónak beleértve az online közmédiát is, hír, bocsánat, hírmédiát is, de úgy nagyjából azért a vége, vége felé közeledünk, tehát hogy ez így, ez így nem tartható fent tovább, és most az elmúlt években megindult valamiféle valamiféle változás és átrendeződés nek a keresése, még nem indult talán meg maga az átrendeződés. Mészas Lőnöztök az átrendeződés lehetőségét. Igen, de hogy amit ő most belevásárolja magát sok pénzért, az valójában középtávon már nem, nem egy fenntartható, de nem fog működni. Ahogy ezt most is látjuk, hogy amikbe belevásárolja magát az általad említett leggazdagabb magyar, eh, annak hirtelen leszokott testni az olvasottsága a harmadára. És oké, okay, hogy természetesen ez fenntartható addig, amíg amíg érdemes fenntartani. De éppen a magyar nemzet példája mutatja, hogy egy, egy, egy pénzzel rendelkező ember, egy magyar nemzeti jellegű média addig tart fent, amíg szüksége van rá, és a választás elvesztésének másnapján csukja be. Nagy délrel durrán, mert most minek tenne bele még több pénzt. Hát ez a végén mégis csak egy szakma. Akár annan nézzük. Egyébként van ehhez nekem egy hírem, csak fel kell húzni, de. Még pedig az, hogy a szilícium völgy, amely közismerten megmenti a sajtót, az, az ismét nekilátott ennek a nagy megmentésnek. Úgy is, mint a médium bejelentette, hogy azok a lapok, amik átköltöztek hozzá, és akik árusítottak előfizetéseket, azok, hát most, ha így egy akkor hagyják ezt már abba, az utolsó előfizetés lejárásával már nem lehet megújítani ezeket, ezek havi előfizetések voltak, és hát ezt a kísérletet a maguk részéről befejezetnek tekintik, Ebben az, az igazán érdekes egyébként, hogy ezt a médium most negyedszer játsz el. Az elmúlt kettő vagy három évben négyszer sikerült több csapatnyi újságírót megetetni azzal, hogy ők most adnak egy, egy eszközt, egy előfizetési rendszert, egy üzleti modern nagyon hasonlított dolgot nekik, és ők gyártsanak ott tartalmat, majd fél-három éven belül mindegyiket bezárta a francba. És gyanítom, amikor ötöbbször neki úrik megint lesz egy csapat, aki elhiszi, hogy ez, ez most aztán tényleg őszinte szerelem, és nem bántalmazó kapcsolat. Borzasztan szorul néz ki, már megint a helyzet. Én erről, hát azt nem mondanám, hogy azt gondolom, amit most mondani fogok, inkább csak azt, hogy van egy ilyen elméletem, mondjuk, mi szerint, hogy a médium kísérletezik. Megpróbál valamit elindítani, azoknak az újságíróknak szerintem azt is elmondja egyébként azon az értekezleten, amiről aztán nem szokott sajtóközleményt kiadni, hogy ezt most megpróbáljuk. Az előzőek nem jöttek be, most ebben nagyon bízunk, ez vagy bejön, vagy nem jön be, ha nem jön be, akkor ezt is becsukjuk. És hogy, és hogy, hogy keresi az utat. De várja, a médium nem alkalmaz ezek az újságírókat, platformat kínál. Egy ennyire instabil platformra bárkit oda hívni, az, az már nem kísérletezés, az, az színtiszta rossz indulat. Nem, nem hinném. Hát az... Miért? Hát szerintem, ahogy te látod ezt a helyzetet, ugye azok az újságírók, akiket oda hívnak, azok is látják. Pontosan gondolhatják ugyanezt, hogyha mégsem ezt gondolják, vagy vállalják a kockázatot, akkor nincsenek ők átverve. Átverve biztos, hogy vannak. Azt el is hogy hülyék voltak, de átverve vannak. De miért hát nem még... voltak hülyék? Hát belementek egy kísérletbe, ami balul ütött ki, de nem az, hogy holnaptól nincs mit tenniük valószínűleg azért mégiscsak de... a... Hát figyelj, azért az angol, angol beszélő eh, újságírás piacán még el lehet helyezkedni, az azért nem egy magyar sajtópiac. <tos> angol szabadúszóként annyira nem nagyon buli. Egy sokkal nagyobb versenyben játszol, nem sokkal jobb helyzetben. Pont ennek kapcsán volt egészen sok vita ma a Twitteren erről. És hogy, és hogy hány hónapnyi cash-buffer van ott az emberek a számláján, és ijesztően alacsony számok szálltak el ott. Egy zárójel betett lábjegyzetet hadd nyissak ide, mindjárt be is fogom fejezni, de hogy a, a nem olyan régen eh, olvastam a, egy, egy Amerikából származó Magyarországon élő szociológus Srácnak azt a kirohanását, hogy hagyjuk már abba ezt az angol százhozást, mert ez egy teljes hülyeség. Az angol száz az nem, nem fedi le az angol beszélő világot, és ez egy ilyen, ez ilyen téves, téves használata a kifejezésnek. Csak ezt akartam mondani, hogy ne, ne, nem angol száz, hanem, hanem English-speaking part of the world. Ö, értem, angol és amerikai nyelven beszélők, és akkor ebben még mindig hiányoznak. De jó, de amikor te angol száz mondasz, akkor nyilván nem érted bele Indiát, ahogy, ahogy ezt valóban nem is kell beleérteni. De hogy, de hogy a mindegy, most ezt nem is tudom az egész történelmi hátterét érvényesen vissza, de az angol ez egy ilyen ez egy ilyen kis része a történelmnek, és egy kis része annak a csoportnak, ami ma már nem, nem csak oda gyökeredzik, hanem sokfelé. Értem csak az English speaking sem pontos pont ezért, mert az egy nyelvként kezeli azt a, azt a legalább kettő nyelvet. Hát értik egymást. Csúgy. A szerbek és a horvátok és a nyelv az egy többek között politikai kérdés. Pont. Most kérdeztem arról valakit, hogy a csehek és a szlovákok mennyire értik egymást, és ha jól értettem meg, akkor kevésbé értik egymást, mint az angolok és az amerikaiak. A zárójelet itt bezárhatjuk, mert most ezek egy olyan dolgok, amikhez én mondjuk nem értek, úgyhogy bátortanul érvelnék, de ha te igen, akkor mondd el. Ö, az, hogy mi számít egy nyelvnek, az többek között politikai kérdés. Tehát ö, ha. A horvától beszélő Horvát, aki latin betűvel ír, és a szerbű beszélő ír, ír, író, ciri író, író szerb lényegében megért egymást, akkor hány nyelvről beszélünk? Amely korábban sterforvát volt, vagy esetleg jugoszláv, hogyha még csúnyabbat mondunk. Hát nekem erre megvan a válaszom, fogalmam sincs. Így hát nem nyilván ebben véleményt. Nem, én csak vissza akartam befögni magamnál okosabbnak gondolt, embereknek a véleményét, hogy azt, azt mondani, hogy angol szász, az nem egy jó nyelvhasználat, csak ennyit akartam. Teljesen jogos, ezt elfogadom. Ezt, ennyit akartam mondani. E, és hogy vissza oda, ahol, ezt, ahol ez előkerült, hogy, hogy jó-e angol nyelven író újságírónak, szabadúszó újságírónak lenni, vagy sem, elhiszem, hogy nem jó, de egészen teljesen és meg ingathatatlan abból, hogy azért sokkal jobb, mint például a magyar nyelven író magyar újságírónak lenni. Mm. Nehezen összehasonlítod, ez egy különadás lenne valószínűleg, és kéne bele vendéget hívni. Igen. Azért momentán ott éppen nagy miniség már és szintén újságírókat változtatásra kedvéért. És nem tudom olvastani, de szerintem, ha ízen voltál konferencián akkor nem, akkor volt most a Gizmodo Special Project Desknek egy nagyon jó cikke arra, hogy a Univision, ami annó megvásárolta a gizmodo többek között, az hát, egy egészen hegyméretű a alatt van eltemetve. Ott még lesznek dolgok. Értem. Na de, hogy az, az egész témában idáig juthattunk, az annak volt köszönhető, hogy te elkezdtél beszélni arról, hogy a, hogy a, ja, a médium megmenti a, a médiát, igaz? Vagy az újsági... Ö, igen. Jó? De hogy akkor van még egy hírünk, ugye, vagy hát egy olyan hírcsokrunk, aminek egyik eleme legalábbis idehozható, hogy a Google, a Google I.O. fejlesztői konferenciáján bejelentette, hogy mindenbe tesz egy kis mesterséges intelligenciát, egyebek mellett a Google News-t is meg fogja újítani EMI beletáplálásával, és ami így aztán nem is csak a fake news ellen fog harcolni, hanem de az, azért is jó lesz ez meg azért is, mert sokkal jobb lesz a newsstand. És láttátam a -e élő newsstand felhasználót? Hát ha láttam, és mélyen titkolta. Nincs mindenkinek az arcára írva, hogy newsstand felhasználó, bár lehet, hogy egy EMI, egy képfelismerő EMI meg tudná állapítani ezt a... Hiszen annyi mindent meg lehet már mondani egy fotóból. Az érdekes egyébként, hogy a Google azért azt jelentette be, hogy, hogy még sokkal több adatot fog begyűjteni mindenkiről, ezért cserébe egy kicsit kényelmesebb szolgáltatásokat fog nyújtani, továbbá mesterséges intelligencia. Igen, azt tényleg körülbelül úgy mondogatta, hogy egyes országokban Soros György nevét emlegetik mindenre válaszul, mondjuk Csehországban, mindegy. Ja, meg átnevezte a Google Research-et Google ai tehát hogy tényleg ez a. Igen. Nem mindig mókás egyébként. Értem, hogy fontos, ne gondolják, de ez a, és Béláim, nem lehetne még az utcát is megváltoztatni? Viszont ugyanebben a csokorban volt egy olyan bejelentés, és amire aztán egy-két idolod reagált, és ezen majd most jól össze is vitatkozunk, mert szerintem az idoljaid legalábbis egyike, az netto egy hisztisekfej. Az idol alatt most Zeynep Tufetszkit értem a, a török csajt, aki ilyen megmondó ember, és szeret, szeret a rettegő civil szemszögéből elemezni történéseket, és ő volt az, aki egy, egy Twitter üzenetláncban hát horrified volt amiatt, hogy a Google, a Google Assistant nyelvhasználatában ilyen emberre hasonlító elemeket próbál majd betenni, hogy, hogy olyan emberibnek tűnjön a, a, az assistant beszéde. Az az új aszisztenttel kapcsolatban azért egy visszatérő kritika nem csak tőle, hogy, hogy ez nem abban segíti, hogy az asszisztent az emberimnek tűnjön, vagy abban is segíti, hogy az aszisztent emberimnek tűnjön, de ez azt teszi lehetővé, hogy azokat az emberek olyan munkákat láttak el, mint amit az asszisztent is tud. Tehát bárkit, aki ügyfélszaliban dolgozik, azt eddig is robotként kezeltünk. Ezt nem értem. Mi van? Hogy a, attól, hogy a Google Assistant emberibb lesz, attól mi robotnak fogjuk tekinteni az ügyfélszolgákat? Nem, eddig is robotnak tekintettük az ügyfélszolgákat, az assistant ezt a trendet, az assistant sikerét ez a trend teszi lehetővé mondjuk. De ezt... hát, hogy csak egy csokorom 22-48, akármi rossz, az internet csináljának valamit hallás Na de ezt ugye nem az assistant hibájaként rójuk fel. Vagy azt nem értem, Nem, hogy... ezt, a, ezt a világ hibájaként. Hát jó, de, ez a... le... Na de most ezt, ezzel előjönni egy ilyen bejelentés kapcsán, az egyszerűen az, az agyhalott státusz. Hát, mi közel kettőnek egymáshoz? Hogy nekem, er, nekem mindenről az jut eszembe, hogy a világ milyen szörnyű hely. Kb. Így, így függ össze. De mondjuk, amit én olvastam, az, nem az azt mondta, hogy ez nagyon ijesztő, mert hogy amikor emberi hangon, vagy nyelven, vagy emberre hasonlító módon fog tudni beszélni a Google Assistant, akkor az, az engem már, mint őt, megrémíti. És, és ugye ez szörnyű dolgok, szörnyű visszaélésekre ad majd alkalmat. És, majd biztos e, e, a robotok elveszik a munkánkat, és a, átveszik a világ fölött is az uralmat. A, a robotok a munkákatról egy centiméter nem volt benne, tehát hogy nem tudom, eddig olvast azt a szállat. Hát három tweetet olvastam talán. De szinte mindegy, is. ellen abban gondolod, hogy az milyen jó lesz majd, amikor miniszterelnök nem csak végighív mindenkit, de is lehet vele beszélgetni. Hát igen, csak hogy azon csodálkozom, hogy bárki, aki ezt a bejelentést hallotta, az meglepődött ezen, vagy azt gondolta, hogy esetleg fordulhat úgy is a világ, hogy majd, hogy majd a, a, az emmik, azok nem, nem fognak megtanulni emberrel összetéveszthető módon beszélni a közeljövőben, mert hát ez nyilvánvaló volt, hogy ez lesz, és egyébként teljes mértékben független attól, hogy egy csomó embert, mert láttam, hogy a gizmodó szerzője is kiakadt azon, hogy, hogy ez így lesz, szóval, hogy az embereket megrémít, meg hogy rossz jövőt vizionálnak, ettől ez még egy ilyen elkerülhetetlen lépés volt, vagy, hogy mondjam, talán inkább azon kéne lamentálni, hogy mit tanácsoljunk az technikát alkalmazó cégeknek, nem? -öm, feltéve, hogy van erre bármilyen hatásunk. De úgy általában, hogy nincsen. Nyilván hát nincsen. A, a, a, a Szilicium Völgy ellen felhozott legkomolyabb kritika általában az szokott lenni, hogy ők fejleszgetnek valamit a saját kedvükre, mi pedig elszenvedjük azt. Igen, azért szerintem talán, ami, ami most a Facebookkal történt az elmúlt két hónapban, azt nem, nem gondolnám, hogy ez valamiféle ilyen nagy reményekre adna okot, de azt igen, hogy, hogy tud olyasmi történni a világ legnagyobb a bíró médiavállalatával is, ami, ami egy kicsit megrendíti, ami cselekvésre kényszeríti, vagy reakcióra kényszeríti, ami ígéretekre kényszeríti, amit aztán nem biztos, hogy be fog tartani, de ez most mindegy, csak azt akarom mondani, hogy ha egyébként elmondjuk azt, hogy szerintünk mi, mi kéne, hogy történjen, meg, tehát van egy közhangulat arról, ahogy a, a MeToo kapcsán volt egy, egy ilyen viszonylag a végére ilyen eléggé egy irányba mutató közhangulat arról, hogy minek kéne történnie, A szerintem ilyen szép lassan és alulról, de elkezdi változtatni a világot, hogy elkezdi rosdaként marni az eddig stabilereztékeket. Tehát ezért talán érdemes elmondani, hogy mit kell csinálni. Az pusztán, hogy I'm horrified. Azt nem nagyon érdemes elszirinázni. Nyugodj, ennél lényegesen több lesz azért, a, akit ö, lehisztérikáztál, alapvetően kutató és New York Times publicistája, York Times publicistája és egyetemen oktat. Hát ennek lesznek hangosabb reakciói, ez most a Twitteres megverziója volt. Pusztán attól, mert aki a New York Times publicistája és egyetemen oktat, még nem gondolom, hogy ne lehetne egy hiszterika. Én, én hát nem különösebb nagy pozitív hozzáállással szemlélem az ő munkásságát. Nem ez az első eset, amikor azt gondolom, hogy hogy mondjam, ismerek egy csomó olyan komoly intelektusú egyetemi embert, akiről azt gondolom, hogy hát csak inkább csak legyintek, sok jót nem gondolok, és őről, és ez, de ez mondjuk érted, ez egy benyomás, valószínűleg nincs is igazam, és tehát ez csak egy ilyen percepció bennem, de valahogy nekem ő megtestesíti ezt a, a az értetek, agódom, és tudod, drága barátaim át kell jönnötök a túloldalra, majd én segítek ezt a, ezt a hozzáállást, érzem én belőle mindig. A lényegében visszajutottunk egyébként az egyik alapvitánkhoz, vagy legalábbis egy centire vagyunk tőle, hogy te általában, amivel ilyen lesz fel a technológiai ipar majd tanulni fog a hibákból, és egyszer csak minden jó lesz, álláspontra szokták kiukadni, én pedig a lovagalunk a szakadék széle felé egy égő lovan. Igen. És, és a szabályozók pedig még egyenül olyan kérdéseket sem ismerik, nem hogy a problémát magát. Hát az elmúlt pár száz év történelme azért azt mutatja, hogy inkább nekem van igazam. Tehát nem az van, hogy a 300 évvel ezelőtti állapotokhoz képest most sokkal rosszabb helyzetben vagyunk, hanem inkább sokkal jobb helyzetben vagyunk. Természetesen más jellegű problémákkal nézünk szembe, de én nehezen hiszem el azt, hogy nagy, nagy változás történne ebben a trendben, ami az elmúlt év, évszázadokban folyt. Az a kérdés, hogy technológiai problémának tekintjük, mondjuk a klímaváltozást, vagy politikainak? Azt ö, politikainak tekintjük, ugye? Ö, nem feltétlenül a technológia hozta, tehát ez, ezért... De a technológia nem tudja megoldani viszont. Politikailag viszont nincsen rá akarat. Ha jó, de, ez, illetve... de, de, de azt kérdezted, hogy politikai a probléma, vagy technológia, és azt, azt mondod, hogy az, azért a probléma, aki meg tudja oldani. Tehát politikai, mert már csak a politika tudja megoldani illetve kombináció. Na mindenki, ez egy messzű, de hogy a háromszáz évre ezt viszonylag könnyű bedobni. Hogy háromszáz éve nem feltétlenül volt ez még probléma. Hát jó, de ez persze azt mondom, hogy lettek más problémák, de mit tudom én érted, a, a, az atomkutatások kezdeténél is e, e, nyilván azt mondták, hogy majd nagyon jó lesz, jó sok áramot fog termelni, meg majd sokban tartjuk vele az oroszokat, és akkor nem lesz világháború. Aztán egy kicsit féltünk, hogy de, és aztán végül most épp úgy állunk, hogy nem lett, és valahogy sikerült ezt az atomfenyegetést atom megfékezni. És ma már jóval kisebb ez az atomfenyegetés, mint volt mondjuk az 50-es években. Igen, csak az egy nem egy elszabadult, olyan bonyolult rendszer, amit nem értünk. Ezzel szemben a klíma az, hogy is mondja, változókból is több van benne, mint amennyit kényelmes gombocként megenni. Hát az jó, lehet, hogy a klíma, klíma ügyből baj lesz, bár én tényleg eléggé tudok abban hinni, hogy a, amikor egy fenyegetés az már annyira, annyira valódi, hogy még, a, hogy még a döntéshozók is észreveszik, meg hogy az emberek is észreveszik, és mondjuk ezzel már választást lehet nyerni, hogy hova állsz a, a klíma katasztrofa ügyében, melyik oldalra, akkor hirtelen sokkal nagyobb erők fognak megmozdulni az irányba, hogy ezt megoldják, és akkor majd jön a emberi génius. De aztán lehet, hogy kurvára nem, hanem egyszerűen csak megfulladunk, vagy meg, megfagyunk. Azt hiszem, ha mindenki holnaptól kezdve ez éssze dolgozni, akkor a két fog. az, ami a teljesítető, ami pusztán az, amit eddig elértünk már úgysem jó. Na mindegy, nem vagyunk mi Klima Podcast. Uh... Hát én biztos nem. Én nem érzem maga vannak. <gül> nem, nem, Ezzel kapcsolatban pont az az, az alapélményem, hogy ez egy olyan bonyolult kérdés, ami mindegy, hogy mennyit olvasok utána, és mindegy, hogy mennyi irányba tájékozódom, nem fogom tudni az igazságot. Lehet, hogy nincs is egy igazság. Ha a mást nem akkor, hogy leszünk a Baraton úszógomit. Hát az minket szerintem nem fog így érinteni. Inkább az a sok migráns, aki majd jön a elárasztott területekről. Holland hordák fogják elárasztani Budapest utcáit, és megerőszakolják az asszonyainkat. Lehet, hogy most kéne még felhúzni egy egy, egy nagy kerítést felé. <gül> Burgerland felé. <gül> hát meggondolandó. Nézd, az oszlopok még kint vannak. <gül> jó terv, jó, gondoljuk Gyula át. már nem tudja átvágni, szóval minden adott. Gondoljuk át és adott esetben terjesszük fel <gül> javaslatként. Jó, nekem egyébként kb. egy dolog van, amiről szeretnék beszélni. Hú, nekem olyan sok, de még van sok időnk, még beszélhetünk dolgokról. Te jó is, ennyire jól állunk idővel. Képzeld el. Nekem ez az, a fenti számoló már egy óra 20 percet mutat, de akkor lehet, hogy az se úgy van. Mindenesetre az van, hogy a britek, akik szintén nagyon hittek abban, hogy igazuk van, hát most egyre inkább úgy néz ki, hogy kénytek lesznek rájönni arra, hogy nem minden úgy van, ahogy ők gondolták. Úgy is, mint a Airbus és az Európai űrügynökség jelezte, hogy a Európai Galileo, ami a Európai GPS rendszernek a földi vezérlő központját, amit eddig Portsmouth-ban akartak felépíteni, vagy volt vagy, vagy volt. Azt áthoznák abba az Európába, ami továbbra is az EU-hoz fog tartozni, és ezen hirtelen mindenki nagyon meglepődött, aki szerint a Brexit egy jó dolog lesz, és minden úgy maradt, ami úgy marad, ahogy korábban volt. Ami hát egy ilyen alapvetően roható kényelmetlen dolog. A pénzügyből ugye már voltak cég, akik azt mondták, hogy akkor uh, Szabasz London jó volt együtt, új címünk, címünk uh, Frankfurt főutca 18, uh, Goldman Sachsék voltak, akik valami viszonylag sok embert vittek át, és most jön majd a következő kör, mert hogy az Európai űrűgynökség az azt mondta, hogy, hogy fő szerepet olyan űrűgynökségek játszhatnak a további évben a projektekben, akik az EU-ban vannak. Al kutatások beszállnak tovább, és a britek sok szeretettel várják őket, mert sok mindenki mást is. De hogy azért nem az a vég a projekt. Na. Igen, e, nagyon kíváncsi lennék. Nagyon szívesen végignézném azt a, azt a színjátékot, ami mondjuk több Brexitnél kezdődik, és odáig jut el, amikor így rengeteg eh, idősebb vidéki amerikai könyököl egy kocsmasztalnál maga mered, és azon buszunk, hogy ezt, ezt jól elcsesztük, ezt a kilépést. Szóval, hogyha valami olyasmi történne Nagy-Britanniával, ebből így megéreznék azok, akik a brexitre szavaztak, hogy ez hülyeség volt. Ezt elcsesztük. És nagyon, nagyon kíváncsi lennék, hogy, hogy, hogyan, hogy mennyi lenne az önfelmentő része a társadalomnak, hogy ennek a szeletének mennyi lennének, akik belátnák a hibát. Egyet, hogy mi történne. Nem egyes ember szintjén, tehát, tehát nem érdekelne egy olyan hiradó riport, ami megszólalt a 13 brit, brit kocsma nyolc, 8 azt mondja, hogy hiba volt, mégis 7, meg, vagy 5. <gül> 5. Jó. Öt, jó, kiszámoljuk. 5 leginkább, öt. igen. Szóval öt, meg azt mondja, hogy nem, nem baj, ez nem baj. Az, hogy elcsatolták tőlünk a csatornát, az igazán nem probléma. Még tudom én most csak, tehát ez nem érdekelne, de hogy egy nagyobb, nagyobb rendszerben megnézni, hogy hogyan döbben rá egy társadalom, hogy hibát követettel, rádöbben egyáltalán, miből veszi észre magát, arra nagyon kíváncsi lenni. Ugye vannak már dolgok, amiket így mindenki szeretne elkerülni. Például, hogy az írek újra robbantgatni kezdjenek. A valószínűleg közmegegyezéshez, hogy ez szar lenne. Nem ők csukták, nem, az, az ETA volt, aki becsukta most magát? Vagy az, azt hiszem, inkább az ETA. Mert hogy a, az, az írek azok úgy jönnek ebbe, hogy a, a hogy is van, nagypénteki egyezményen amivel lezárták a, a rabbangatásokat, uh -huh. az feltételezi azt, hogy az ország részt vesz az Európai Bíróságban, meg ilyen apróságok. Ez így nehéz lesz benyomni púrhabbal, és elkenni is spaklival, hogy ott most támadt egy nyugdanyugi mindent minden úgy van, ahogy volt. Aha. Ej, ej, ej. Meg kell hozzá egy nyílt, nyílt határa, úgy, úgyhogy Írország eutag. Aha, értem. Hát éppenség alatt egy, egy, egy nyílt határ, azt azért meg lehet. Ja, mármint a nyílt határt, ezt nem úgy érted, hogy át lehet rajta menni, hanem, hogy az árukat át lehet rajta vinni vám nélkül. Hát az írek át tudnak rajta sétálni ősi jelenségeikhez, az írekhez. <gül> az átsétálás része azt gondolom, az könnyebben biztosítható, mert miért ne állapodhatna meg két állam, hogy mi most itt egymást átengedjük az állampolgárainkat. Hogy... Hát, mert ott az, íre, az írek lesznek az Európának a, a nyugati határa hirtelen. Azt értem. Tehát, hogy csak nem evidens, meg lehet oldani, de nem evidens. De ez, ez megoldható, de az nem, hogy tehát, hogy eddig, eddig átmehettél, és vehettél egy laptopot a, a határ másik oldalán, és hazavihetted, most meg majd megállítanak, és megkérik, hogy még egy 20 nyi pénzt azt hagyjál már ott létszik, mert az a vám, ami most már van. És az viszont fájó lesz, tehát hogy azt, azt hiába lehet átjárni a nyitott határon, hogyha kereskedelmi szempontból, meg ez nem lehetséges többé. Uh -huh. Szívás? Na mindegy, lássuk meg. Nem, igazándiból én leginkább arra lennék kíváncsi, hogyha valaki, tehát ha eljutnánk odáig, hogy egy állam, aki elment ebbe a, ebbe a populista politikai irányba, akármilyen döntésekkel is, és úgy rácsobbanna arra, hogy ez a populizmus ez, ez rossz, ez konkrét kárt okozott a társadalomnak, és hogy ez hogyan reagálná le, és ez hogyan hatna Európa többi államára. Ezt jól lenne megnézni, de hát ez sajnos nem lesz egy ilyen három év alatt lezajló folyamat, úgyhogy két bottal fogok járni, ha még egyáltalán mire ilyesmit látni fogok, ha egyáltalán ebbe az irányba tekerednek a dolgok. Hát a britekre jövő ilyenkor felragasztják a rakétákat, és meggyújtják. Hmm. Tehát az ott over. Na jó, de azért nem fog összebőlni hossz... nem, nem, nem, nem, nem, persze. Más hogy hogy régebb régebben történt, és azóta sem teljesen kijátszott folyamatoknak sem látjuk még a végét. Igen. Tehát a, a, a görögöknek az, hogy a, a jó isten tudja mi által egybetartott Olaszországból egyáltalán mi lesz. Így van. Igen, igen, ezt nem látjuk valóban. Jó, szóval, hogy, hogy az én vágyam, az egy vágy marad minden bizonyjal, nem fogom látni, de nem fog olyan csoda történni, hogy ha csak, ha csak mondjuk, tudom is én, nem derül ki, hogy a britek, kedvenc itala a titokban a Staropra és hogy az mostantól hirtelen kétszer annyiba fog kerülni, és ezen komoly lázadások törnek ki Észak-Angliában. Arra emlékszem, amikor megszavazták a Brexit, akkor volt egy ilyen körkép, hogy hol milyen százalékban szavaztak, és volt valami, hát nem falu, talán város és cornwall ahol ahol nagyon sok százalékkal nyert a Brexit, tehát nem, nem ez a, a 52, hanem hanem lényegesen többen is várták azt, hogy ismét, ismét szabad ország legyen. Igen. És aztán megnézték, hogy abban a városban miket építettek mostan és lényegében EU segélyből élt az egész. Mm. EU játszó térrel, meg EU busz megállóval. És hát valangatták a vállukat, hogy jó, de most szabadok lesznek viszont. Igen, de ők nyilván, tehát ezt, most, ezt, ezt, még, jó, ezt még jól meg lehet magyarázni saját magunknak, azt gondolom. Azt, hogy... Hogy jó lesz, az, jó lesz az, de igen, hát most egy kicsit nehezebb lesz játszótéret építeni, de cserébe nem fogják meg a szonyainkat a gazmigránsok, és, a, és nem tesz minket tönkre a, a túl sok EU-s befizetés, mármint hogy nekünk kell befizetni az EU-ba. Cserébe meg nem kapunk annyi játszóteret. Na, kinek kell az a hülye játszótér? Ó, igen, ez a nettó befizetők vagyunk című igen. klasszikus vándormotívum. Hát igen, igen, abszolút. Azért ez nem csak egy vándormotívum ez nyilván annél egy létező probléma, mert valóban vannak nettó befizető országok, speciál Anglia, az az is volt. Ö, azért elég sok előnye rendelkezett Anglia, tehát ők, ők a saját kis külön alkujikkal nem jártak annyira durvára, rosszul. Oké. Okay. <gül> Na mindegy is. Na mindegy is, igen. Hogy, hogy és akkor beszéljünk-e esetleg technológiáról is, ha, ha még itt eddig beszéltünk mindenféle nem annyira technológiai dolgokról? Vagy arról beszéltünk? Hát, beszéltünk már tulajdonképpen egy csomó technológiának is tűnő dologból. Te hoztál egy olyan valamit, ami viszont elképesztően szimpatikus, bár nem pontosan értem, de nagyon tetszik. Nagy, Na. Nagyon koncepció ez a, a Lantern nevű eszköz, amit az IKEA-val együttműködésben készít, valamilyen dizájncsapat, vagy csak ez egy koncepció? Nem, nem, nem, nem az IKEA csak megvették ott a lámpát. Ja, értem. Azt, azt a terciál lámpát, amit mindenki meg szokott venni az első egyetem stabérletében, még egyet felköltzik persze. Igen. És, és egy olyan dolog, amit nem szabad befektetni, mert egyre olcsóbb minden évben. Ahogy számoltam, öt év múlva már utána dobják és fizetnek is érte. Mm. Na mindig ebbe szereltek bele egy, egy lézerprojektort, egy Raspberry Pi-t, amit android Things-et futtat. És ugye ez azt tudja, hogy. Jaj, meg volt egy Android készülékhez még ehhez az egészhez, hogy különböző felületekre vetít rá user interface meg információkat. És azt tartja itt a szöveg, hogy a lézer az azért faszna, mert azt nem kell tekergetni az elején, hogy, hogy fókuszáljon, hanem hogy az, az minden felületet tud automatikusan fókuszálni, tehát hogy a manuális részlet kivették belőle. Addig mutatja ezt a képet, amelyik szükség van rá, egy idő után abba hagyja. Telefonról rá lehet nyomni mintát, azzal a, a kast mechanikával, amivel egyébként mondjuk youtube on is ki lehet rakni egy hogy hívják a, ezt a tévérkületet? Chromecast. a Chromecast-al, igen. És hogy egy ilyen kísérlet arra, hogy, hogy mit lehet csinálni egy bármerre fordítható, bármit, hát nem is interfész, de bármit tevő utcossal. Most ennek a hátránya az, hogy maga a, a projekt azalmi 300 font bele. Tehát, hogy hirtelen van egy 100.000 forintos lámpád, de, de egy izgalmas játék. És gyönyörű, gyönyörű alkalmazási módokat találtak ki hozzá, tényleg ilyen imádnivaló, és lenyűgöző, és rajongható, nem? Tehát nagyon szép az egész az, ahogy, a, ahogy mondjuk... Ugye ez egy vetítő, ez lényegében valami számítógép generált a dolgot tud kivetíteni, nem kell fókuszt állítani, és bármerre fordíthatod könnyen. És az egyik projekt, hogy becélozták a lámpát, nem az órát, bocsánat, a fali órát, a mutatós fali órát, és a, és a számlap köré a falra vetítették a, a meeting időpontokat, a meeting neveket. Tehát a, a három órakor kezdődő meetinget azt a, a hármas vonáshoz vagy a hármas számhoz kötötték oda, és akkor így a, a fali óra, ami egy, egy fix és megfogható anyagból levős eszköz, arra rátettek egy, egy ilyen virtuális vagy egy AR, interfészt, és ettől olyan szép lett az egész, én annyira szeretem, és, és egy csomó ilyen vicces dolgot találtak ki, a, a connect hangszóró alá oda vetítik, hogy mi szól éppen a hangszóróból, meg Igen, igen, igen, ezek tök jók egyébként. Ö, és ugye ahogy néztem, mégredes azt is nézem, hogy milyen eszköz van közel hozzá, és akkor ahhoz akar kapcsolni, tehát hogy nem, nem feltétlenül ezzel a telefont, az és elkezdem baszogatni. Um, egyébként ez volt a, a kis londoni látogatásomnak a másik tapasztalata, hogy, hogy tök jó lenne bármi olyan eszköz, és ez momenten azt hiszem, hogy csak az Apple watch igazán tudja meg, talán a garminnak van még olyan órája, amiben legalább egy bankkártya ott van, vagy egy ilyen egy kapcsolódó NFC-csip. Mert hogy azt faszán megoldották ott, hogy, hogy bankkártyával lehet buszjéget venni, illetve hozzáinted a buszon a metrón akárhol a kártyát, és levonja a megfelelő összeget. Ha pedig elért a dapi az errát, akkor az annyi lesz és általában ezzel jól is jössz ki, viszont előveszed a tárcád, hozzányomod, vagy előveszed a telefonodat, felcsattinted az NFC-t, hozzányomod. Uh, dolgokat mozgatunk, amint a zsebünkből kell elővenni. Hát erre persze, hogy jobb a karóra, igen, de... És erre a karóra az pont mo mocskosú jó lenne, mint ahogy ebben a, ebben a projektoros játékban meg ott van az, hogy uh, ha közel vagy hozzám, akkor érezlek, és akkor elkezd valamit csinálni. Az is így tök, ez sokkal jobb mechanika, mint az, hogy... Uh, hogy nekem nyomkorasznik-e ne már megint a telefont? Egyébként most szerintem a UI, tehát a user interface kutatás, vagy a user interface készítés, az pont ebbe az irányban tapogatózik a legtöbbet. De részben az új eszközök miatt is, amik bejöttek, a VR, meg AR, részben meg, mert, meg, mert eljutottunk odáig, hogy már nem a programozók alkotják a user interface hanem humán szakemberek és hogy pontosan keressük azokat a megoldásokat egyre inkább, amik, amik elrugaszkodnak ettől a régi mérnökös szemlélettől, és valahogy egy ilyen másik eh, ember közeli hoznak be. Valahogy az, amit mondasz, az is ide tartozik, hogy azért elvenné a tárcát, elővenne a telefont, nem olyan nagyon bonyolult, de valóban az, hogy egy mozlattal könnyebb, az egyébként életminőséget javít, még ha nem is olyan mértékben, mint a közép-afrikai közép -afrikai gyerekeknek a vezetékes víz, de a mi, mi élet szintünkön ez is valami kis jó érzést okoz. De a másik ilyen egyébként a, a szintén az, az óra, mint interfész, vagy az óra jellegű interfésznek a hiánya az életemben. A Bluetooth fülesen van, ami tulajdonképpen egy ostoba eszköz, bárhonnan nézzük, uh -huh. mert hogy van a play pause, meg tekerek, meg hangerő, meg kikapcsolom, bekapcsolom, ez Amennyiben egy darab olyan alkalmazás a telefonomban ami hangot akar lejátszani, és az már fut, akkor ez elég lenne hozzá. Tehát, hogyha a telefon egy kétkázatás Intersound Magnó lenne, 1992-ből, akkor ez tök, tök elég lenne. Úgyhogy választok Spotify és Podcast alkalmazás között. Esetenként mind a kettőben van lepauzolva valami, mert milyen lenne, mert ez egy olyan telefon. Onnantól kezdve a fülhallgatón levő gombokkal, már nem tudom kiválasztani, mit akarok tovább hallgatni, és akkor megint az előveszem a Telefont a zsebemből című röcögés kezdődik, ami, ha nem is kényelmetlen, de ilyen, hagyjuk meg egymás békén. Hát erre például az Apple vagy jó, de egyébként a legtöbb okos óra jó arra, hogy, hogy onnan már meg tud onnan oldani ezt a problémát. Abszolút, ott még várok, hogy olyan technológiát, amit nem kell a nagyjából átlagos két naponta tölteni. Plusz nem kerül annyira pofá tanulsókba, hogy, hogy azt érezzem, hogy ilyet kizellag a BMW kulcsát lófárkon viselő emberek ez a is a emberek vásárolnak. Hát nézd, a, a Xiaomi-nak az új... A Xiaomi-nak? Nem, nem. De jó, egyébként van a Xiaomi-nak is egy olyan új okos órája, ami olcsó, és azt mondják, hogy elég jól sikerült. De hogy a Fitbitnek, ugye a Fitbit megvásárolta a pebble és, és mostanra jut, jutottak el odáig, hogy kijöttek az első olyan okos órával, amit a, a megvásárolt pebble csapat irányításával, tapasztalata mentén, mit tudom, én fejlesztettek. És amiről úgy általánosan azt mondja az ezzel foglalkozó sajtó, hogy az elég jól sikerült az az óra, hozza, hozza a Pebble örökséget, csak olyan 2018 as szinten, ami egyébként már meg is oldogokat. Na, azt például nem kell olyan gyakran tölteni. Nyilván nagyon menő lenne, ha tudnám mondani a nevét, de nyilván nem tudom, de biztos te már kigugliztad. Ez a Fitbit Verza nevű jószágy, ami az. 200 euróért kapható. 200 euró? Aha. Hát azért az drága egy kicsit, nem? Az? Az, hát mondjuk, na jó, nem annyira drága, mint mondjuk egy Apple Watch, mert annak a harmada. Igen, de többe kerül, mint egy 10 kilós görögdínje. <laughs> na, az lesz majd a jó világ, amikor 10 kilós görögdínje áráért lehet okos órát venni. Ami jó. És sokkal egyszerűbb felcipelni egyébként, még akkor is, ha nem működik a lift. Tehát szólnak mellette is érvek. Ezt mindenképpen. Ezt... Viszont xiaomi, xiaomi. Xiaomi. Akartam kérdezni Xiaomi-t. Kérdez xiaomi -t. Kedves hallgatók. Xiaomi? Ha valaki van olyan, aki látott már olyan Xiaomi-t, telefonról van szó, amely benne ragadt a fastbootba, és onnantól kezdve semmit nem majd csinálni, és ebből ki tudja pofozni, és vagy... Tudja azt, hogy mit kell neki mondani, hogy legalább arra 6 lehessen róla tölteni. Podcastunk egyik nagyon jó barátját. E, igen, nagyon érdekel néz a tudás. Ó, próbálkozott már a hideg e, Mindenne. Éppen csak a szökhúzók alapáccsal nem, de csak azért, mert lebeszéltem róla. De használta a Google-t is ehhez az ő kanosszajárásához? Igen. Értem. Hideg hosszúrezet, hosszú rezet, rövid hangerős, leerezett, le stb. Szóval megtéglásodott az ő telefonja. Erősen téglaformájú jeleket mutat már. Hello Xiaomi. És ezt egy lemerüléssel sikült elérni, tehát, hogy is mondjam, nem rendeltésszerűen használta, nem volt benne áram. Oh, eh, igen, jól van, akkor kedves hallgatók, léciléci Léci, segítsetek, de tényleg, na hát valaki biztos tudja, hogy milyen megoldás. Én is egyébként például, amikor itt a múltadásban olyan sokat vekengtem azon, hogy milyen eh, módon szolgáljam ki a, a Linux eh, disztribúciók letöltésének nehéz munkáját, illetve hogy hogyan tároljak a otthoni hálózaton fájlokat és érjem el azokat más eszközökről. Egy csomó tanácsot és érdekes tapasztalatot kaptam, kaptunk, arról is, hogy Raspberry Pi-ből érdemes vagy nem érdemese eszközt építeni, arról is, hogy más céleszközök azok egyébként végül olcsóbra jönnek ki és sokkal többet tudnak, meg úgy minden, minden a témában bejárható út, tehát valaki már bejárt, és elmondta nekünk, hogy mi a helyzet. Azt nem állítom, hogy tudom, hogy mi a megoldás, vagy hogy merre érdemes tovább az úgy nagyjából azért kiderült, hogy Raspberry Pi-ből nem nagyon biztos, hogy érdemes építeni ilyen otthoni e, e, milyen network network storage, ez az network storage-ot, e, de viszont lehet, hogy érdemes venni nas vagy lehet, hogy érdemes venni egy olyan routert, ami aztán átalakítható Nassá, és ilyesmiket tanultunk. Vagy hát DVD-re? Nem, ezt senki nem tanácsolta, és érthető módon. <gül> Mókás lenne pedig. Mókás lenne, de aztán hogyan játszanám, ugye le? Hát nézd, voltak ezek a régi uh, Yamada DVD lejátszók, azok közismerten még a csiszolókorongot is lejátszották. <gül> <gül> Egyébként lehet, hogy a padláson van egy ilyen... Uh, ilyen eszköz, talán Orion a márkája, de ez ugye lenyegében azonos hangzású, mint a Yamada. Az bármi lehet, igen. Értem. Jó, hát nem, nem, nem ne haragudj, nem fontolom meg a DVD-től eltekintenék, esetleg a csiszoló korongra írnám ki a gyűjteményemet, és egy flexel játszanám le vasárnap önként. Az, hogy nem tudom, milyen tű kell a flexhez, hogy jól legyen a kérdés. Hát gyémánt, abban biztosak lehetünk. <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> <gül> nem nem koptat ki az a korongot? Ajjaj, nincs jó megoldás. Látod mégis, marad a Raspberry Pi. <gül> jó van. Azt hiszem, kitöltöttük a magunk által ránk szabott időkeretet. Veszekedtünk is, tehát minden adott ahhoz, hogy egy jónak értékelhető adással távozzanak a kedves hallgatók. Úgyhogy szerintem elbocsúszhatunk. Nem tudom, te mit gondolsz erről. Szerintem is lassan kírhatjuk a honlapra a tagline-nak, hogy "Meti Heteor, mert egyetérteni unalmas. A techvilág Mónika sója. Hát akkor nincs más hátra. Szervusztok, kedves hallgatók! A legjobbakat, sziasztok, sziasztok!